Anthony Gray, a kommandós háborúja. Los Angeles, Westwood, csütörtök 1 óra 00 per. Ezen a nap is jól kezdődik, gondolta Fred Spider, amikor hajnali egykor rohanó léptek zajára ébredt, amelyek a kert felől közeledtek, aztán a bejárati széles üvegajtó hangos csörömpöléssel betört. Rossz kedve valószínűleg tovább fokozódott volna, ha sejti, hogy ez még csak a kezdet, és nem sokára a fél földrész rendőrsége, valamint az egyik leghírhettebb mafia vezér emberei veszik üldözőbe egymással versengve. De nem sejtette. Ingerült morgással pattant ki ágyából, és bevetődött az egyik bőrfotel mögé. Közben átkozta magát, amiért megfeledkezett arról az évtizedes szokásáról, hogy elalvásakor a párna alá tegye a pisztolyát. Most semmi más dolga nem lenne, mint lazacsukló mozdulattal előrántani a fegyvert, és beledurrantani a pelépőbe. De hát ki a franc gondolta volna, hogy fél éves honduraszi tartózkodásából visszatérvén, már az első este megpróbálják kinyírni. Vajon ki tudhatta, hogy visszajött? Senki. Akkor viszont mi ez az egész? Kisétanács talanul bámult bele a hálószoba félhomájában, miközben hallotta, hogy az ismeretlen, aki betört hozzá, már csak pár méternyire van az ajtótól. Aztán hirtelen kivágódott az ajtószár, és egy sötét ány robajlott be a helységbe. Spider már mozdult volna, hogy rávesse magát, ám ekkor a váratlan látogató hisztérikus, rettegéstől vibráló hangon könyörögni kezdett. Mr. Spider, Mr. Spider, kérem segítsen! A fotel mögött lapuló férfi agyában kompjúter gyorsasággal pörögtek a gondolatok. A hivatlan látogató nő. Ez a hangja alapján egy pillanatig sem volt kétséges. De vajon ki lehet, és mit akar? Az most már biztos, hogy nem támadó szándékkal jött, mint azt először hitte, sőt, a sikoltozás arra utalt, hogy bajban van, mégpedig nagy bajban. A kérdés csak az, hogy mi félében. Meg az, hogy miért épp hozzáfordult segítségért. Már épp azon volt, hogy kimászik a fotel mögül, és felteszi a kérdést, amikor a bejárati ajtó felül újabb árnyék közeledett. A fenyőfa parkettán keményen döngő léptekből Spider rögtön tudta. Ez utóbbi látogató férfi, s afelől sem voltak kétségei, hogy a fickó a nőt üldözi. Spider egy másodpercig tétovázott, mit tegyem, aztán úgy döntött a nő pártjára áll hiszen az a nevén szólította, tehát valamiféle közük van egymáshoz. Meg aztán annak se őrült volna, ha az ő lakásában gyilkolnak meg valakit. Arról nem is beszélve, hogy ha a nőt kinyírják, akkor valószínűleg őt, a szemtanút sem akarják majd életben hagyni. Hogy az üldöző gyilkosságra készül, azt onnét tudta, hogy meghallotta, amint a férfi futtában kipattintja rugós tőrének pengéjét. A nő időközben nyűszítve behátrált a szoba egyik sarkába. Így kikerült abból a fénykörből, amit az ablakon beáramló holtfény rajzolt a helység közepére. Spider elégedetten vette tudomásul a dolgot, és most már minden ideg az ajtóra koncentrált. Egy másodperccel később berobbant az üldöző. A szoba közepére érve tanástalanul megtorpant, és dühös fújtatással fordult körbe, hogy lássa, hová bújt előle a menekülő. A rugós tört maga előtt tartotta, szúrásra készen. – Mi van, nem találod? A kiáltás a folyosó felől hallatszott, aztán rövid dübörgés után még egy férfi nyomult be a helyiségbe. Spider egy cseppet sem örült az újabb fordulatnak. Lassan kiderül, hogy egy egész hadsereg üldözi a nőt. – Itt kell lennie valahol, itt szalad be egészen biztos, csak nem látok semmit ebben a rohadt sötétben. – Akkor mire vársz te hülye, gyújtsd fel a villanyt! – Ha tudnám, hol a kapcsoló… A tőrös odafordult az ajtó félfához, és tapogatni kezdett. – Ő most nem fontos, – gondolta Spider. – Viszont nagy kérdés, hogy a másiknál mi van. Szintén tőr, vagy esetleg pisztoly? Hm, – Még csak azt hiányzik, hogy lelőjék annélkül, hogy tudnám miért. – De elmélkedésre nincsen idő. A kapcsolót kereső fickó mindjárt felkattintja a villanyt. Óvatosan gugoló helyzetbe tornázta magát, és hangtalanul átmászott a fotel túloldalára. Így éppen a másodiknak érkező fickó háta mögé került. Pompás. Az űrge ugyan nem látja a sötétben, de épp az üveglapos dohányzó asztal előtt áll. Egy, kettő, három. Spider kivetődött a fotel mögül, és válaival nekivágódott a férfi térdeinek, aki a váratlan lökéstől előre zuhant. Arca hangos csörömpöléssel szilánkokra törte a félcentis üveglapot. Lövésdőrrend, sikoly hallatszott. A falnál tapogatódzó riadtan fordult hátra, de Spider ekkor már ott tornyosult előtte. Kezei rákulcsolódtak a törtartó csuklóra, és kegyetlenül megcsavarták. Az ismeretlen fájdalmas jaj kiáltással elejtette a fegyvert, teste hátra feszült. Spider csak erre várt. Térdel iszonyatos erővel alhasba rúgta a másikat, majd kis hátra lépett, és az összecsuklani készülő embert szinte letaglózta egy halántékra mért könnyökütéssel. Aztán arra felé fordult, amerre a nőt sejtette. – Vannak még? – Ketten pisztolyjal? – Vinyogta a nő. – Akkurva életbe. Spider az ablakhoz ugrott és kinézett. A kapun épp akkor mászott át a két fegyveres, nyilván a rövid zajára reagálva. Spider egy pillanat alatt döntött. Odalépett a dohányzó a mellett lévő állólámpához, felkattintotta, majd egy gyors pillantással felmérte a helyzetet. Egy fickó ájultan hevert az ajtó mellett, a másik vérbe borult arca nyöszörög az üvegszilánkok közül. A nő, a nő, a nő ott reszket a tévéjállvány mögött. Jöjjön, mordult rá Spáder. aztán egyik kezével az fejénél heverő tömött sportáskát ragadta meg, a másikkal a hozzászaladó nő kezét, és kiszáguldott a helyiségből. A nő csak azt érezte, hogy a férfi végigcibálja egy vaksötét folyoson. Ledobog vele egy meredek lépcsőn, berántja valami vasajton, aztán már beköti egy autó ülésére. Spider miután a nőt és a sportáskát bedobta a kocsiba, ő maga is beült, kezébe vette a távirányított és benyomta a nyitásgombot. A garázsajtó engedelmesen felemelkedett. A férfi hangos csattanással szinte beledöfte az indítókulcsot a gyújtás kapcsolóba és elfordította. A Porsche 3000 köpcentis motorja vadul felüvöltött. Amint gazdája tövig nyomta a gázpedált, aztán az autó, mint valami rakéta, kirobbant a garázsból. Spider bal kezével a kormányt fogta, jobbjában pedig a távirányított tartotta előre, mereven, mintha valami fegyver lenne. Az autó kihajtóhoz érve egy pillanatra beletaposott a fékbe, a távirányítóval kinyitotta a nehéz vaskaput, aztán újra rálépett a gázra, és a Porsche éles fékcsikorgással kivágódott az útra. Egy perccel később már a Will's hill jártak, itt viszont erősen csökkenteniük kellett a tempót, mert Los Angeles éjjel sem alszik. Az úton egyre másra előzték le a különböző gépkocsi csodákat, a Porsche mégsem tudott úgy felgyorsulni, ahogy azt Spider szerette volna. Pedig nem kimélte az autót, mert bár nem tudta, ki a nőt, az sem, hogy miért, de abban biztos volt, hogy most már ő is az ellenségüknek számít és még azt sem tudja, nem valamilyen kémet vagy terroristát mentett meg. Micsoda hülye helyzet! Lopva oldalra sandított, hogy szemügyre vegye a mellette ülőt. ekkor a nő hirtelen felsikoltott. Fék! Spider villámgyorsan gyorsan beletaposott a fékbe, és előre meredt. Aztán felsúhajtott. A kurva életbe! A Porsche jó fél méterrel rácsúszott a zebrára, és csak nem elgázolta az úttesten átból lagó öregasszony, aki most ilyetten kapkodott után. Aztán megtalálta. Korához nem méltó óvadsággal odavetette magát Spider, letekert ablakához, és berikácsolta. – Rohadt kurafi! mit képzelsz? Repesztetj itt ezzel az ócskat ragacsal, és azt hiszed tiéd a világ? – Hogy törne le a kezed tőből, te ócska, srici! hogy még a pisálódat se tud elővenni. Hirtelen abba hagyta a beszédet, és úgy mered be a kocsiba, mintha az üvegablak fala lenne, a mögötte ülők pedig valamilyen ritka, exotikus halfajta. Aztán újból kitört. Gósztus, talán perverz disznó! Mutogatod itt magad, mint valami hímringyó, és azt hiszed, a nőcskéd előtt nagyfiú vagy? Spider végig tekintett magán, és csak most eszmélt rá, hogy anya szült mesztelen. Persze, hiszen az ágyból ugrasztották ki. Minden esetre elhatározta, hogy nem jön zavarba. Vigyorogva kidugta a fejét az ablakon, és negédes hangon megszólalt. Ide figyelj, anya! Örülj, hogy egy héttel meghosszabbítottam az életed, és addig is szekírozhatod a szomszédaidat. Az meg ne érdekeljen, hogy mesztelen vagyok, a csaj csak akkor használható, ha előtte így autókázunk végig a városon. És ne irigkedj, emlékezz vissza! Az előtt 120 évvel te is tini voltál. A rögtönzött válaszbeszéd után visszarántotta a fejét, még mielőtt a vénasszony orba vághatta volna, és mivel időközben zöldre váltott a lámpa, kilőtt a porséval. Közben érezte, hogy a mellette ülő elhülve nézi. Oda fordult. Mit néz? Csak, csak azt, eddig észre sem vettem. Mit? Hát, hogy nincs magán semmi. Bűnös nem törődömség volt. De most ugye felöltözik? Én? Minek? Friss üde a levegő, nem érzi? De csak nem akar itt tovább jönni velem? <gül> Egyelőre azt hiszem, maga jön én velem. Csak azt nem tudom miért. Na jó, hátul a táskámban van ruha, átmászom és felöltözök. Vezessen. És meg sem várva, amíg a másik reagál, villámgyorsan gyorsan lehajtotta az üléstámlát és hátra gurult. A nő sikoltva ugrott az elszabadult kormányhoz, és belekapaszkodott. A Porsche éles csikorgással jobbra kanyarodott, mögöttük felsírt a fék, jelezve, hogy valaki túl közel volt hozzájuk. – Mi csinál? – kiáltott fel Spider ingerülte. – Azt mondtam, hogy vezessen, nem azt, hogy térjen le az útról. – Egy percen nem múlik semmi – vágott vissza a nő, majd a járda mellé gurult, és megállt. Spider mérgesen morgott valamit, aztán még mindig fekvő helyzetben összegömbölyödve lenyúlt a sporttáskáért. Ebben a pillanatban megzőrgették az ablakot. – Szia, Pipi, engem keresel? A nő hátra hőkölt, amint a zsíros, loboncos hajús srác kinyitotta az ajtót, és késővár vigyorral végigvizsladta a combjait. – Ú, de jó bőr! Gyerte, kapsikáim, ide nézzetek, micsora cuccus! A sötétből árnyak tűntek elő, és körbefogták a kocsit. Nyolcan voltak, hat fiú, két lány. Ez utóbbiak izgatott vihogással várták, mi lesz a fejlemény. Az egyikük benézett a hátsó ülésre, és felfedezte Spider. Figyózzatok! kiáltotta izgatottan. Egy meztelen ürge! A többiek nyomban odafordultak, és hangos röhögéssel figyelték a férfit, aki időközben sóhajtva abba hagyta ruháinak előbányászát, és szebbenézett velük. – De össze vagy kunkorodva, hapsikám! – kiáltott oda a nagyhajú, és a várt jó reményében még a nőről is megfeledkezett. Mi csinálsz? Jó gázol? <gül> – Már tudom, hapsikám, ez megpróbálta bekapni a saját szerszámját. <gül> – Micsoda, űrge! Itt van vele a csaj, és ő csak saját magát akarja szórakoztatni. A többiek felnyerítettek. A nő riadtan figyelt, min Spider kiszáll a kocsiból, és mesztelenül csípőretett kézzel megáll, az időközben falkába verődött társasággal szemben. A férfi néhány pillantással felmérte a csoportot. 18-20 év körüliek. Árad belőlük a sörbűz, látszik rajtuk, hogy jócskán be vannak állítva. De talán még nem érték el azt a stádiumot, amikor egy részeg már vedeketni rabolni is akar. Persze, ha ült volna a kormánynál, akkor simán pofán vágja a loboncost, indít és eltűnnek a francba. De a nőnek ez a végtelenül egyszerű megoldás nem jutott eszébe. Hiába, nő, mit lehet várni tőle? – Mi van, hapsikám? – tölte meg a pillanatnyi csendet a loboncost. – Be akartad kapni a szerszámodat? Spider ránézett, aztán lassan elvigyorodott. – Igen, be akartam kapni. De most, hogy itt vagy, ez már te is megteheted. A falka felnyerített, látszott, hogy különösebben nem tisztelik társukat, a nagyhajú viszont dühösen tekingetett hátra. Aztán ismét próbálkozott. – Te úgyis el vagy foglalva magaddal, habsikám. Majd mi besegítünk a csajődnak, oké? Okay? Spider megrázta a fejét. Hm, – Nem jó, haver, te otthon segíts be anyárnál, mert a postás meg a szomszédok már nem bírják a tempót. Újabb harsány röhely leszte, hogy Spider a loboncos filé kerekedett a szópárbajban. Ez utóbbi viszont nehezen viselte el a vereséget. – Nagy a pofát, hapsikám! – kezdte, de Spider már nem törődött vele, hisz időközben nyilvánvalóvá vált, hogy a fickó nem mer verekedni. A csoport többi tagja pedig nem nagyon akar. – Itt kell hagyni őket, lehetőleg minél hamarabb. Lassan megkerülte a kocsit, a kis csajog élveteg arccal figyelték kinyitotta az ajtót, behuppant az ülésre és felbőgette a motort. Búcsúzó még kiszólt az ablakon. Vigyelj, haver, ha legközelebb el lejárok, élbe a dolgot, de aztán most fogad. És mielőtt a loboncos belukhatott volna a kocsiba, elsüvített a járda mellől. Ez most mire volt jó? kérdezte a nő, amikor maguk mögött hagyták a falkát. Mi? Hát, hogy kiszállt a kocsiból. Jól esett mutogatni magam, meg most mondja meg, hát nincs igazam. Szerintem magának van egy kis beütése. Nekem? Mordult fel Spider ingerülten, és a könnyedséget szemvillanás alatt eltűnt a hangjából. Mi a francnak fordult le az útról, mi? És minek állt meg? És amikor az a fél hülye behajolt az ablakon, miért nem vágta pofán és hajtott tovább? Nekem van beütésem. Hajnalba beront hozzám, feldújja a nyugalmamat, és nekem van beütésem. Jó lenne, ha egy kicsit magába szállna. Egyáltalán ismerjük mi egymást valahonnan, hogy épp hozzám kellett rohannia. A nő néhány másodpercig hallgatott, mintha azon töprengenem itt válaszoljon. Végül nagyon csendesen csak ennyit mondott. Nem. Akkor jól sejtettem. Közben sikerült visszakeveredniük a valsírra, és nem sokkal később ráhajtottak a felüljáróra, onnan pedig a San Diego strádára. Itt már ritkább volt a forgalom, kényelmesebben tudtak haladni. – Iszik valamit? – kérdezte Spider, valamivel békésebben, bár tekintete továbbra is az útra merett. – Rám férne, de emiatt ne álljunk meg. Spider válaszképpen nyomott egy gombot a műszerfalon, mire a tartó kinyílt, és egy rekeszes, tálcaszerű valami csúszott ki belőle. Rajta szép, akkurátusan sörös és üdítős dobozok voltak elhelyezve. Meg kis, egy decis viszkis üvegek. Hm, nem rossz. Ja. Spider oda se nézve kiemelt egy doboz Kaisert, letépte róla a zárólemest, és miközben baljával a kormány tartotta, jobb kezével időnként a szájához emelte a dobozt, és kortyolt a sörből. Az ital kellemesen frissítően hatott rá. Nem sokára áttértek a Golden State strádára, és néhány perccel később végleg maguk mögött hagyták Los Angeles villogó fényeit. Erre felé már alig-alig járt autó, a Porsche szinte magányosan fúrta be magát az éjszakába. Utasai némán magukba mélyedve figyelték az éjszakából előbukkanó partihegység komor vonulatát. Végül a nő törte meg a csendet. – Hová megyünk? – kérdezte bizonytalanul, és közben nem mert a férfira nézni. – A bázisra. – A bázisra? Miféle bázisra? – Majd meglátja. Ettől kezdve végképp hallgatásba burkolóztak, csak a motor duruzolása hallatszott, amint szélvész repítette a porsét a bázis felé. Végre jó negyed óra elteltével egy bekötő útnál lefordultak a strádáról. A nő a reflektor fénycsóvájában rozsdásodó táblát pillantott meg, rajta komor felirattal. Az amerikai hadsereg számára lefoglal terület, behajtani szigorúan tilos és életveszélyes. Alatta vörös betűkkel a folytatás. Figyelem, az őrök felszólítás nélkül lőnek. Úristen, kiáltott fel, hová hozott maga engem? Spider elnevette magát, aztán hamiskásan csak ennyit szólt. Hát a bázisra. Az autó tovább haladt, majd alig fél perc múlva egy sötét, földszintes épület előtt fékezett. Spider leállította a motort. Kihúzta a gyújtókapcsolóból a sluszkulcsot és megpróbálta vágni, majd amikor rájött, hogy még mindig mesztelem, vállat vont és az újjára fűzte a kulcstartó karikát. Ezután hátra nyúta a válla felett, előre cibálta a hátsó ülésről a sporttáskáját, kilökte az ajtót és kiszállt. Néhány pillanatig csak állt némán és nézte a sötét horizontot, mint a keresne valamit. Aztán fújt egyet, becsapta az autó ajtaját, vállára vette a sporttáskája szíját és elindult az épület felé. – Jöjjön! – szólt vissza a nőnek, amikor odaért a bejárathoz, és választ sem várva a kezdett bíbelődni. A megszólított kikászálódott az autóból, és némiképp tétuván elindult a férfi után. Amikor az ajtóhoz ért, odabent már égett a villany, és Spider épp az alsó nadrágját húzta fel. A nőnek találkozások óta most először nyílt alkalma rá, hogy jobban szemügyre vegye. Közép magas, inkább vékony, mint erőteljes izomzatú férfit látott maga előtt, de a többséggel ellentétben őt nem tévesztette meg ez a látvány. Más talán csak a vékony karokat, a beesetnek tűnő melkast érzékelte volna, de ő jól látta az egyes mozdulatoknál lágyon előbújó és szinte nyomban eltűnő izomkötegeket, a tökéletes egyensúlyérzéket és a puha, hajlékony, ragadozószerű mozdulatokat. Egészen biztos, hogy valamilyen küzdősportot űz, állapította meg a nő, és minthogy Spider időközben belebújta ruháiba, az arcát kezdte tanulmányozni. Legfeljebb 35 éves lehet, sötét barna haját valószínűleg hátra fésülve hordja, de most alvás közben elfeküdte, ezért össze-vissza áll. A szeme? A szeme kék, és gyönyörű. És a sűrű fekete szemöldöke is. Valahogy kis fiúsi jelleget kölcsönöz az arcának, és ezt a hatást csak erősíti a kisépisze orr, és a vastag, húsos ajkak. A nő hirtelen azon kapta magát, hogy tetszik neki a férfi. Spider közben ledobta magát az irodaszerű helyiség egyik fotelébe, és ő is végig a másikat. A világos barna hímzett veszten csizmánál kezdte, az izgatóan feszülő Farmerrel folytatta, majd rátért a sárga, elől lágyan domborodó pulóverre. Végül az arcon állapodott meg. Hosszú, hullámos barna haj, Finoma névelt, fiúsan vastag szemöldök, hosszú szempillákkal határolt meleg barna szem, vékony vonalú, élőnk piros száj. Hm, nem rossz. Nézzük, hány éves lehet. Olyan, olyan huszóhat körül, de kevesebnek látszik. A hangja viszont megtévesztő volt a sötétjében, Úgy hatott, mint valami éretnőjé. Pedig inkább lány ez, nem éretnő. Egy ilyet lány. Befejezte? Mit? A vízslatást? Ja, igen, bár nekem nem volt alkalmam, hogy ruhátlanul is megkukkeroljam. Nem kukkeroltam. Világos, gyönyörködött bennem. Ne röhög Oké, leteszek róla. Mi a véleménye arról, hogy bemutatkozzam? Tudja, megtisztelve érzem magam, hogy megmentettem, és nem is várok köszönetet. Sem azt, hogy elnézést kér, amiért feldúlta az életemet, és néhány vérszomjas űrgével a nyomában arra inspirált, hogy elhagyjam lakásomat de azért annyit talán megérdemlek, hogy megtudjam, miért kockáztattam szóra sem érdemes életemet. A nevem Jessica. Jessica Foster. És mi ügyben menekül? M mert, mert üldöznek. Ah, így értem már. Haja ne szórakozzon velem. Én? Azt hittem, maga szórakozik velem. Egyáltalán nincs hozzá hangulatom. Világos. Akkor hagyjuk a szórakozást. Mi lenne, ha mesélne? Ha elmesélni, mi miatt tört be hozzám? A barátja miatt. Mi van, nem fizeti a gyerektartást? Mondtam már, hogy ne szórakozzon velem. Oké, okay, folytassa. Tehát egy barátjáról van szó, bizonyos Martin Brentről. Martinról? El sem tudom képzelni, mi történhetett vele, hiszen béketűrő akár egy bólyú, szelid akár egy... Elrabolták. Micsoda? spider egy pillanat alatt megváltozott az arca. A csipkelődő fintorokat, mintha letörülték volna róla. Komorrá, feszülté vált. Jól hallotta? Hogy történt? Azt nem tudom, de mi az, hogy nem tudja? Akkor meg mit beszélít össze-vissza? Nyugi, mit ordít? Mi az, hogy mit ordítok? Azt mondja, elrabolták a barátomat. Aztán meg azt mondja, nem tudja hogyan. És közben. Nekem meg megölték a társamat. Vágott a a lány. A szemem láttára ölték meg, aztán végigüldöztek a városon, hogy velem is végezzenek, hogy ne maradjon szemtanú, és maga itt ordítozik, meg viccelődik, ahelyett, hogy... Hirtelen elcsuklott a hangja, és kitört belőle az okogás. Spider törelmetlenül ugyanakkor lelkiismeret furdalással nézte. Ki tudja, mint mehetett keresztül ez a szerencsétlen? Ő meg itt nekiáll jó pofáskodni vele. Hülyeség volt, nagy hülyeség. De hát honnan tudhatta volna. Egy ideig pedig tűkönült, nem szólt semmit. Hagyta, hogy a lány kísírja magát, mert jól tudta. A felgyülemlet feszültség egyik legjobb levezetési formája a sírás. Csak amikor hüppögéssé szelidült a dolog, akkor próbálkozott a beszélgetés folytatásával. Jessica, kérem, kérem, nem tudtam, nem tudhattam. Oké, okay, most már jobban érzem magam. Akkor legyen szíves, meséljen el mindent. A lány megtörölte a szemét, farmer nadrágjából papír elő, és kifújta az orrát. Aztán sóhajtott egyet, és beszélni kezdett. Tudjam, én újságíró vagyok, a Los Angeles New Timesnál dolgozom, és van azaz, hogy volt egy kollégám, akit Ted fentálnak hívtak. Szegény, örökké a nagy sztorit kereste, mint mindenki, aki ebben a szakmában dolgozik, és ezelőtt pár nappal bizalmasan megsukta nekem, hogy az évszázad bűnügyének a nyomára jutott. Megpróbáltam minél többet kihúzni belőle, de nagyon féltékenyen őrizte a titkát. Azért lassan sikerült megtudnom ezt-azt. Gondolom, az maga előtt is ismeretes, hogy a texon vegyi gyárban, ahol a barátja dolgozik, különféle permetező és rovalölő szereket gyártanak és fejlesztenek. Igen. Nos, Ted elmondta, hogy a gyár egyik laboratóriumában kísérletezés közben egy olyan gázt állítottak elő véletlenül, amely igen veszélyes az emberi szervezetre. És? Ez a gáz rendkívül hamar elpusztítja az emberi szervezetet, majd elbomlik. És? Magáról a gázról csak ennyit tudok. A legfontosabb azonban nem ez. Te olyasmit mondott, hogy valakik, persze nem nevezte meg őket, rá akarták beszélni a maga barátját, aki a kérdéses laboratórium vezetője volt, hogy tökéletesítse a szert. Azt nem tudja miért? Hát éppen ez az. Mi? Ted azt mondta, hogy ezek a valakik háborút akarnak kirobbantani valahol a földközi tenger térségében. Úristen! És ehhez kéne nekik a mérges gáz? Igen, de a maga barátja megtagadta az együttműködést, ezért elrabolták. Azt nem tudja, hogy hol van most. Várjon, hadd fejezzem be. Ma, azaz tegnap délután Ted azt mondta, beszélni szeretne velem. Elmentünk hozzá, és ott kipakolt. Elmondta, hogy sikerült leleplező erejű dokumentumhoz jutnia, de mielőtt még nyilvánosságra hozná a dolgot, beszélni fog az egész piszkos ügy irányítójával. Nem tudom, mi oka volt erre. Ő valami olyasmit mondott, hogy látni akarja, amint megremeg a szája annak a pökhendi szemét ládának. Butaság volt, csóválta a fejét Spider. Most már én is tudom, sőt, akkor is sejtettem. De végül is ez az egész Ted ügye volt, és nem volt hozzá semmi jogom, hogy tanácsokat adjak neki. Nos, ott tartottam, hogy Ted találkozni akart a főnökével. És erre úgy tűnt, meg volt minden esélye, mert a gazemberek találkára hívták, mondván biztos tisztázni tudják a félreértést, ami Ted és köztük van. Ted ugyanis azt állította, hogy a maga barátját erőszakkal hurcolták el, és arra akarják kényszeríteni, hogy tökéletesítse a mérget. Ők viszont azt válaszolták, hogy Mr. Bennettel szabályos szerződést kötöttek, és egy speciális rákcsáló írtószert akarnak vele kifejleszteni. És? Ted persze tudta, hogy ebből egy szó sem igaz de, mint mondta, a találkozóra el akar menni, enge pedig megkért, hogy kísérjem el. Maga meg szépen elsétált vele a banda vezérhez. Nem, ennyire butának azért ne nézzen. Különben is, a találkozó egy étteremben volt megbeszélve. Ted azt kérte, menjek el én is az étterembe. Üljek le egy távoli asztalhoz, és fényképezzek. Fényképezzem le a fickókat, és azt is, ha esetleg pénzt akarnának adni neki. Á, ah, így már más? Nos, a megbeszélt idő előtt negyed órával odamentem, leültem egy asztalhoz, kitettem magam elé a váltáskámat, amiben a parányi fényképezőgépen volt, és vártam. Nem sokára megjötted, majd a fickók is. Ők elkezdtek beszélgetni, én meg fényképezni. Kezdetben minden rendben is volt, de aztán a társaság vitatkozásba, majd veszekedésbe csapott át, és akkor Ted, ahogy félfüllel ki tudtam venni a szavaiból, azt követelte, hogy vigyék el a főnökhöz. Rövid vita után fizettek, és elindultak kifelé a parkolóba. Utánuk lopakodtam, mert úgy gondoltam, csinálok még néhány képet. És, és ekkor azt láttam, hogy, hogy, hogy a rohadékok lelövik Tedet. Erre felsikoltottam, és elkezdtem rohanni a kocsimhoz. Ők meg utánam. Óriási szerencsém volt, épp el tudtam húzni a csíkot, mielőtt feltépték volna az autó majtaját. Ekkor odaszaladtak a saját járgányukhoz, beugrottak, és üldözőbe vettek. Ők voltak a nyomomban, mikor betörtem magához. Értem, bólogatott Spider, majd néhány másodpercnyi hallgatás után megkérdezte. A fényképek magánál vannak? Sajnos, sajnos futás közben elejtettem a gépet. Hmm. Ne csodálkozzon, örültem, hogy sikerült elmenekülnöm, nemhogy még a gépre is figyeljek. Oké, okay, oké. Okay. – Még egy dolog, amire kíváncsi vagyok. Honnan tudta, hogy Martina barátom, és azt, hogy hol lakom? – Nem mondtam volna. Na mindegy, szóval amikor Ted elhívott magához, adott nekem egy lezárt borítékot. Megkérdeztem, mi van benne. Erre azt válaszolta, mindaz, amit eddig sikerült megtudnia erről az egész disznóságról. Aztán azt mondta, őrizzem meg a borítékot, és csak akkor bontsam ki, ha vele, ha, ha vele történik valami. Ekkor említette a maga nevét is. Mit mondott? Azt, hogy maga Martin barátja, és ha ő vele történik valami, akkor forduljak magához. Maga biztos segíteni fog. Spider néhány pillanatig tűnődve nézte a padlót, aztán hirtelen feltekintett. Hol az a boríték? Nálam, a lakásomon. Akkor elmegyünk érte. Most? Nem sokára. Jöjjön, főzök egy kávét, eszünk valamit, és közben kigondolom, mit lehet tenni. Felállt a fotelből, és intett a lánynak, hogy kövesse. Az irodából átmentek egy hatalmas terembe. A lány edzőteremnek nézte, majd Spider helyjel kínálta egy lekopott szélű fenyőfa asztalnál. Ő pedig eltűnt az egyik oldalajtón. Pár pillanat múlva hallatszott, hogy ezényekkel csörömpöl. Nem sokkal később visszatért két tálcával, rajtuk kétszer sült és konzervek. – Ez mi? – Mered rá a lány. Hogy, – Hogyhogy mi? Hát ennivaló. való. – Mondja, maga tényleg enni akar? – Azt hitte viccelek. – Ember, a barátját elrabolták, a munkatársamat megölték, kis hián velem is végeztek, betörtek magához, háborút akarnak kirobbantani, maga meg az evéssel törődik? Spider lassan ráemelte tekintetét a beszélőre. Néhány pillanatig némán fürkészte a lányarcát, és csak ezután szólhat meg. Nem tudom, a munkatársa mit mondott rólam, de jó lesz, ha egyszer és mindenkora az eszébe vésik. Nem szeretem, ha elő akarják írni, hogy mit csináljak. Főleg nem, ha az illető nő. Ha éppen tudni akarja, álmos vagyok, mert éjfél körül feküdtem le, és maga egykor már felébresztett. Éhes vagyok, mert nem vacsorázta, És időre van szükségem, hogy végig gondoljam, mit csinálja. Mégis mit képzett! Azt, hogy beront hozzám, és én majd azonnal elrendezem a problémáit. Ingerülten ledobta a tálcákat az asztalra, aztán leült, és dühösen nekiesett a konzervnyitóval az egyik dobozó sonkának. Amikor kinyitotta, tört a kétszersültból, beleharapott, majd levágott egy darabot a húsból, beleszúrta a kés hegyét, és a szájába dugta a falatot. A lányt idegesítette a kétszersült ropogása, felállt és járkálni kezdett. Közben azon törte a fejét, vajon hol is lehetnek. Miféle helyre hozta őt a férfi? Lassan betéblábolta az egész helységet, bekukkantott a konyhába, ahonnan Spider az imént a kétszer sültett meg a konzervet hozta, majd egy másik ajtóhoz lépett, és megpróbált benyitni. Zárva, gondolta, de a férfi, aki eddig csak mogorva kérődzéssel figyelte, elvigyorodott, és teli szájjal odaszólt neki. – Jussá, Micsoda? – Spider lenyelte a falatot, aztán megismételte a felszólítást. – Nyissa ki! – Jessica ismét megpróbálkozott a kilincsel, de nem ment a dolog. – Nem úgy! – vigyorgott Spider. – Rugja be! – De minek? – Majd meglátja. Jessica belerugott az ajtóba, de az rendületlenül a helyén maradt. – Na várj csak! – gondolta a lány, és a karatejegzéseken jól begyakorolt mozdulattal hatalmas erővel beletiport. Az ajtó felpattant, és abban a pillanatban elszabadult a pokol. Gép sorozatok reszkettették meg a levegőt, sikoltozás, ordítás hallatszott. Vörös, zöld és sárga fények villogtak mindenütt a tök sötét szobában. Azután egyszer csak minden elhallgatott, a szemközti falon pedig egy téglalap alakú fényfolt jelent meg rajta a felirat. Az eredmény nulla, halott vagy, szétlődték a fejed, a tüdőd, a szíved, a májad. Jessica felakadt szemmel, tátott szájjal merett előbb a feliratra, majd Spider-re. Mi... mi volt ez? Jó volt a rugása. De mi volt ez az egész? És egyáltalán hol vagyunk? Na jó, mondta Spider. Végtére is miért titkolóznék? Ez egy kiképzőbázis. Az én kiképzőbázisom. A magáé? Akkor mi volt az a tábla az út mentén? Az amerikai hadsereg számára fenntartott terület, meg hogy az őrök felszólítás nélkül őnek? Spider felnevetett, és kellett egy kis idő, hogy lecsillapodjon. Akkor végre „Hm, <gül> Az az én művem. Tudja, nem szeretem a hivatlan látogatókat, a betörőket, meg az egyéb ilyeneket. Ezért raktam ki. És, mondhatom, jól működik. Ide még senki illetéktelen nem próbált meg behajtani. Egyébként régen tényleg a hadseregé volt ez a terület, jobban mondva a cia Képeztek itt ki diverzánsokat a disznóöbülve egy partaszálláshoz, aztán vietnámi kommandóakciókhoz, meg egyéb ilyen piszkos ügyekhez. De a 70-es évek közepétől valami miatt elkotrodtak innen, és eladták az egész telepet egy Frederickson nevű ürgének. Ő meg úgynevezett túlélő iskolát nyitott itt. Tudja, akkoriban még erősen élt az emberekben egy esetleges orosz támadástól való félelem. Ezért ezek az iskolák elég jó üzletet jelentettek tulajdonosoknak de aztán enyhült a nemzetközi légkör, és az embereket már nem érdekelte annyira a dolog. Frederickson tönkrement, én pedig bagóért megvettem tőle a telepet. És maga kiket képez ki? Testőröket, pénzszállító autók kísérőit, aztán különféle cégek biztonsági alakulatait, de magán embereket is. Miért mi maga, hogy ennyire ért ezekhez a dolgokhoz? Hm, hogy mi vagyok? Spider szemmel láthatóan eltöprengett a kérdésem. Egy darabig az asztal lapjára merett, mintha oda lenne írva a válasz, és most azt próbálná leolvasni. Aztán néhány másodpercnyi tűnődés után vállat vont. Nem tudom. Jó, akkor úgy kérdezem, mivel foglalkozott régebben? SFG-s voltam. Az micsoda? Hivatásos katona. pedig a különleges erők csoportjának a tagja. Special Force Group. Így már érthető? Ebből még nem derült ki, hogy mit csinált? Harcra képeztek ki bennünket. Könyörtelen, kegyelmet nem ismerő harcra. Elég ijesztően hangzik. Az is volt. Megtanítottak harcolni minden elképzelhető eszközzel, a rakétavetőtől az angora húlig. És? Egy darabig tetszett a dolog. De azután, amikor be is akartak vetni bennünket, elment a kedvem az egésztől. Hol akarták bevetni magukat? Jobb, ha nem tudja. Uhum? -huh. És megijett? Nem, csak elegem lett. És? És úgy is volt egy kis afférom az egyik felettesemmel. Így hát hülyébre vertem a fickót, mint amilyen előtte volt, és úgy tettem, mintha bediliztem volna. Szerencsén volt, idegösszeomlással leszereltek. Aztán a rendőrséghez kerültem, pontosanban az antiterroristákhoz. Nagyon klassz társaság volt. Ez az Anthony Gray nevű fickó volt ott a főnök. Egyébként marha jó fej az ülge. Aztán Mike Drams, a szuper kungfus. Egy Roy Wang nevű félig amcsi félig kínai hapsi, aki mindig az elektromos szerkentjüket fabrikálta. Peter Stanford, ő jelenleg is a rendőrségnél van. És Charlie ő miatt hagytam ott az antiterroristákat. És nem csak én, az egész csapat. Egy bevetésen a főnökök hibájából egy őrült lelőtte charlie -t. Igaz, ő is megkapta magáit, de ez nem vigasztat bennünket. Az akció után elkaptam az űrgét, aki az egészet irányította. Később kiderült, hogy amúgy is rossz napja volt, mert előttem Mike beszélgetett vele. A lényeg az, hogy a fickónak eltört két bordája, betört az orra, és félig szétszakadt a bal arca. – Úristen! Oh, – Ó, nehogy azt így, hogy sokat kapott. Többet érdemelt volna. – A lényeg az, hogy eljöttem a rendőrségtől. Ezután nyitottam meg ezt az iskolát. És itt végre nincs semmilyen főnököm. Azt is úgy csinálhatok mindent, ahogy és amit jónak látok. – Értem. Tehát maga amolyan szuperkommandós? – Tőlem így is mondhatja. – Aha. És mondja, mi volt ez a borzalom ott abban a szobában? – egy imitátor. Egy micsoda? Egy imitátor. Úgynevezett szoba. Képzelje el, hogy terroristák túszul mondjuk öt főt. A kommandósnak az a feladata, hogy behatoljon a helyiségbe és ártalmatlanát tegye a terroristákat, anélkül, hogy a foglyoknak bajuk esne. Mit fog csinálni? Beújja az ajtót, aztán igyekszik kinyírni a túszejtőket. Ennél az imitátornál a piros lámpák a terroristákat jelentik, az zöldek a foglyokat a sárgák pedig a fegyvereket, amelyből a belépőre tüzelnek. Amikor a kiképzés folyik, a kommandósok egy speciális fegyvert kapnak, amely parányi rádióadón keresztül össze van kötve egy számítógéppel. Ez utóbbi imitálja a szituációt, vagyis felvillantja az egyes lámpákat, és működteti a magnót, amin a meg a gázpisztoly ropogás van. Ha a kommandós jól reagál, akkor az a piros lámpa, amit képletesen eltalál, kialszik, és a számítógép regisztrálja, hogy egy terrorista meghalt. És ha a zöldet lövi ki? Azt is regisztrálja a gép. Elég félelmetes játék. Ez csak játék, csattant fő spider, aztán valamivel enyhült ebben hozzátette. A rendőrakadémia már nem lámpákkal, hanem rendes filmmel csinálják a kiképzést és bebizonyította nagyon hatásos módszer arra, hogy az ember megtanuljon villámgyorsan reagálni. Értem. Aha. Spider újra enni kezdett, a lány pedig érdeklődve sandított a túszmentő szoba felé. Hirtelen a férfihoz fordult. Hol a fegyver? Mi? Hát az a rádiós micsoda. Ki akarja próbálni? Igen. Felesleges, úgysem sem sikerülne megmenteni a túszokat. Honnan tudja? Inkább hozza be a kávét, ahogy ha alottam Utána megindulnom kell. Indulunk. Nem, jobb, ha csak én megyek. Hé, hey, Spider, ne próbáljon kihagyni a buliból. Buliból? Magával akarok menni, és a végére akarok járni ennek az ügynek. Maga? <gül> ne röhög tessen. Spider újabb falat hús a szájába, és már nem is figyelt a lányra. De Jessica nem hagyta annyiban a dolgot. Oda perdült a férfi elé, és az arcába sziszekte. – Ne próbáljon meg kihagyni a buliból. – Buliból. Spider szeme ijesztően összeszűkült. Az arcán könnyörtelen vonás jelent meg. – Azt hiszi, buliba megyek? Maga szerencsétlen. Hát nem érti, hogy itt nem cserkész Jamboriról van szó? – Mit gondol? Azok a tetvek nem akarják majd magát kinyírni? Csak maradjon a zseggén, és örüljön, hogy él. – Nem fog ilyen könnyen lerázni. Ezt most már az én és nem akadályozhat meg abban, hogy megírja. Különben is, meg tudom védeni magam. A férfi kezében megállt a sonkadarabott darabot Tulajdonos Tulajdonosa hitetlen kedve fordult a lányhoz. Mondja, maga tényleg komolyan hiszi, amit mond? Igen, ha éppen tudni akarja, négy évig karatéztam, és barnaöves vagyok. Bármikor leverek egy-két űrgét, és lőni is tudok. Spider bekapta a falatot, letette a kést, kezét beletörölte a nadrágjába, aztán felállt, és a lányhoz fordult. Oké, teszünk egy próbát. Hozza a kávét, addig én előkészítem a szobát. A lány bement a konyhába, kiöntötte a kávét, és a két tűzforró poharat tüntetően marokra fogva visszament az edzőterembe. Dühösen látta, hogy hiába égette össze a kezét. Spider ügyet sem vet rá. Helyette a játékpisztolynak látszó valamivel babrát. Erre letette a poharat az asztalra, és odament a férfihez. Spider időközben befejezte a matatást, behúzta a túszmentő szoba ajtaját, majd a pisztolyszerű valamit a lány kezébe nyomta. Aztán komoly arccal beszélni kezdett. Jól figyeljen, a szobában hatan vannak. Négy szarházi, a barátom és én. Engem elfogtak, de még nem kötöztek meg, úgyhogy én még tudok mozogni. A barátom nem. A maga dolga az, hogyha intek, öt másodpercen belül berúgja az ajtót és tüzeljen. Felkészült? E, igen. Akkor jó. Spider hátrahúzódott az ajtó mellől, és lassan számolni kezdett. Egy. Jessica csodálkozva érezte, hogy egy keze egy pillanat alatt megizzadt, hőhullámok törnek rá, és a gyomra furcsán émelyegni kezd. Kettő. Hülyeség, és ez csak játék. Csak játék. Három. Négyre berúgja az ajtót és tüzel, majd ő megmutatja. Az iskolában a második legjobb céllövő volt, pedig ugyanani fiú járt oda, mint lány. Majd ő megmutatja. Négy! Berúgta az ajtót és tüzelt. Körülötte dörögtek a géppisztolysorozatok, villogtak a lámpák, mint valami modern kísértett kastélyban. Aztán hirtelen csend lett. A falon pedig szinte azonnal megjelent az összegzés. Egy terrorista halott, te is halott vagy. A barátaidat meg fogják ölni. A rohadt életbe. Na ugye, vetette oda Spider. Én megmondtam. Várjunk, csak még egy kísérletet. Az életben sincs még egy kísérlet. De itt lehet. Na jó. Spider behúzta az ajtót, és újra számolni kezdett. Jessica már háromnár berubbant a túlszmentőszobába, és vadul pörögve-forogva idekezett kilőni a piros lámpákat. Amikor csend lett, úgy érezte, kitűnően csinálta. Aztán, amikor meglátta a feliratot, elsápat. Két terrorista halott, lelőtted a két túszt. Te is halott vagy. A rohadt életbe, szar ez a gép? Ja. Spider komótosan az asztalhoz sétált, leült és belekortyolt a kávéjába. A lány néhány pillanatig némán összeszorított foggal dühötte meret rá. Aztán kifakadt. Maga nagyra van ezzel a szarral. De nehogy azt hívja, hogy eliesztett. Igenis, meg tudom védeni magam. Jöjjön csak, és próbáljon megütni. Spider, mintha nem is neki szóltak volna, unott arccal kezdte a kávét. Jessica most már tartékzott. – Hagyja abba a szülcsölést, és fordítsa ide azt a bamba képét. Spider, mint egy válaszkép, tűnődve csettintett néhányat a nyelvével, aztán megjérezte. – Kicsit keserű, máskor három cukrot tegyem bele. – Szarok a kávéjára, hajja. – Jöjjön ide, és próbáljon megütni, rohadt nagy képű bunkó. – Vagy lehet, hogy csak ez a kávé túlkeserű? Mert az is lehet, hogy… – Ki a rosszabb kíváncsi a kávéjára, és ne próbáljon meg úgy tenni, mintha nem csak hülye, de még süket is lenne? – Na jó. Spider hirtelen letette a poharát az asztalra, és felállt. A szemében ijesztő fények gyúltak. A lány egy pillanatra meg is szeppent, de aztán beállt küzdőállásba. – Na, jöjjön csak. A férfi lassan oda ballagott, és megállt vele szemben. – Tessé, gyerünk, mire vár? Spiderbox tartásba emelte a kezeit, és a két ököl mögül mereven figyelni kezdte a másik arcát. Hosszú másodpercek teltek el, így egyikük sem mozdult. Aztán a férfi elmosolyodott, leengedte az ökleit, és megcsóválta a fejét. – Na, mi van? – kérdezte a lány értetlenül. Hm, – Figyeljen, kislány! Magyarált a Spider, még mindig mosolyogva. Én tudom, hogy maga nagyon szeretne a végére járni a dolgoknak, és tökéletesen megértem. Nem fejezte be a mondatot, hanem villámgyorsan előrerendült, és csattanós pofont kevert le a lánynak. Aztán sarkon fordult, visszaballagott az asztalhoz, leült, és újra a kávéívásba temetkezett. Jessica néhány pillanatig felakadt szemmel bámult rá, Kezet Tétóván simogatta a pofon helyét. Aztán magához tért a meglepetéséből. Hé, hey, maga rohadt, aljas személy csirkefogó, hol tanult az ilyen alamusi trükköket? A katonaságnál vagy a zsaruknál? Még arra sem képes, hogy becsületesen szemtől szembe küzdjön? Ilyen szar alakot még életemben nem láttam. Épp itt volt az ideje. Ha tudtam volna, hogy egy ilyen undorító nagyképű patkányalhoz össze a sors, dehogy is megyek magához. Persze, hiszen meg tudja magát védeni. Meg is, de ilyen aljas nem volt szó. Jöjjön és próbáljon meg még egyszer megütni. Kinyomom a szemét. Nocsak. Spider új fent odalépett a lányhoz, és megállt előtte. Gyerünk, most legyen nagy fiú, most próbáljon megütni, kiabálta a lány arca előtt tartott ökleinek fedezékéből. Spider erre csípőretette két kezét, és gonoszul elvigyorodott. Most? kérdezte gúnyosan. Igen most! Hát jó, bólintott a férfi. Hirtelen rüstel félre elsően rúgta a másikat, majd amikor az a fájdalomtól felsikoltott és lerántotta a kezét, akkor a pofont adott neki, hogy beesett a terem sarkában feltornyozott üres papírdoboz halomba. Aztán megfordult, és elindult, hogy leüljön. Rohat, aljas tici, szemét buzerás, guztustal a ronda patkány. Hűvöltötte a lány magából kikelve, és közben megpróbált kimásni az összelapú dobozok közül. – Azt hiszed, fiú voltál? Nem mersz szemtől szembe? – Pontosan erről van szó, csattant fel a férfi, visszapördülve a kiabáló felé. – Itt nem feljátékot kell játszani, hanem eredményeset. Nem az etiketre kell figyelni, hanem arra, hogy túlélje az ember. És az ellenség sohasem szemtől szembe fog támadni, hanem hátulról, váratlanul, a lehető legaljasabb módon. És annak, aki a siker reményében akarja felvenni ellenük a harcot, ugyanígy kell tennie. Érti már? A lány nem válaszolt, csak gyűlölettel teli arccal méregette. Aztán néhány végtelenül hosszúnak tűnő másodperc után a harag lassan lefosztott vonásairól helyére csügged beletörődés költözött. Értem, mondta csendesen. Akkor jó. Spider odament az asztalhoz és leült. Közben meglehetősen hülyén érezte magát. Nem kellett volna megütni ezt a szerencsétlen, de, de másképp hiába magyarázta volna neki a dolgot. Mert mit mondhatott volna neki? Azt, hogy félti. Tuti, hogy kiröhögte volna. Pedig ez volt az igazság. Spider féltette a lány, mert tudta, hogy az ügy, amibe keveredett, nem nőnek való. Ha valamilyen érdekcsoport tényleg háborút akar kirobbantani valahol, akkor az kemény ügy. Egy ilyen banda nem esik pánikba. A pár embert el kell takarítani az útból ahhoz, hogy elérje a célját. Spider? Nos? Szeretnék. Szeretnék mutatni valamit. Mutassa. A lány előhúzott a farmernadrágja zsebéből egy papírfecskét. Széthajtogatta és odavitta az asztalhoz. Tessék! Spider nyúlt volna érte, de ebben a pillanatban a lány tiszta erőből orba vágta. Aztán székestől felborította és rávetette magát. A férfi reflexszerűen hátra gullott, felpattant, és már eresztett volna egy csontörő rugást, amikor rájött, miről van szó. Elvigyorodott, visszaúzta a lábát, és elismerően megédezte. <gül> Ez nem volt rossz. A lány, aki egy pillanattal előbb még rémülten figyelte az arca felé közelítő cipősarkat, fellélegzett. Akkor hát? kérdezte. Mi akkor hát? – Magával visz? – Arról szó sem lehet. Igaz, ez a megoldás tényleg jó volt, de… – Akkor gondoskodom róla, hogy magának se sikerüljön megtalálni a barátját. – Nocsak, és pedig hogyan? – Hogyan? – A lány arca fúria-szerű vonásokat öltött. – Megírom az újságban az egész torit. Az összes lap át fogja venni a hírt, és akkor a fickók úgy elugják a maga barátját, hogy sohasem talál rá. Hmm. – És még maga mondta azt nekem, hogy aljas… Nem érdekel a véleménye. Vagy visz, vagy maga sem éri el a célját. Spider gondolkodott. A lány nem viccel, ez látszik rajta. Márpedig a bűnözők, ha az újságok megírják a sztorit, nyilván meg akarnak majd szabadulni Martintól, hogy ne maradjon tanú, aki bebizonyíthatná, milyen aljaságra készülnek. Mhm, uh -huh, most mit csináljon? Martin a barátja, és ő mindent meg fog tenni, hogy kiszabadítsa. Viszont ha a lány tényleg megírja ezt a rohadt cikket, akkor ennek az esélye a nullára csökkenne. És a lány, a lány a rohat életbe. – Na jó, morogta, velem jöhet. – De jó, jegyezze meg, én vagyok a főnök, és magam mindig azt teszi, amit mondok. – Oké. Okay. – Gondolkodás nélkül azonnal. – Világos? – Világos. Már is indulhatunk. – Még nem. – Miért? Mert azt hiszem, mostantól fogva jobb, ha nem téblábolunk üres kézzel. Kisihetett, majd néhány pillanattal később egy nehéz 45-ös katonai pisztolyjal és három tárral tért vissza. Maga itt tartja a pisztolyát? csodálkozott a lány. Ez nem az enyém válaszolta a Spider, miközben kiugrasztotta a fegyvervel lévő tárat és megvizsgálta a töltényeket. Az ott maradt a lakásomon. Különben szerencséje van, mert az a szokásom, hogy a stukkert a alát teszem, és ha most is ott lett volna, akkor gondolkodás nélkül kiukasztom azt a szemre való írháját. És miért nem volt ott? Mert tegnap érkeztem vissza Hondurasból, és úgy gondoltam, első este csak nem próbálnak kinyírni. És mit csinált Hondurasban? Egy gazdag üzletemberre vigyáztam, hat teljes hónapig. És a telep fél évig nem szüneteltette a tanítást? Nem. Van két emberem, akik helyettesítettek, egészen az elmúlt hétig. Akkor viszont tényleg becsukott a bolt, mert ilyenkor egy hónapos szünetet tartunk. Aha, értem. Akkor jó. Spider időközben befejezte a vizsgálódást. Visszacsattintotta a tárat a fegyverbe, és újra kiment a teremből. Legfeljebb két percig volt kint, de amikor visszatért, Jessica elcsodálkozva állapította meg, hogy ez alatt a rövid idő alatt teljesen átöltözött. Bőrtaapú cipőjét ezüst szürke Nike-val cserélte fel, vászonnadrágját sötétkék sötétkék stretch cordal. ingére pedig erős barna bőrjackit húzott. lépett az asztalhoz, a fegyvert és a táskákat a Jackie belsejébe sülyeztette, aztán felhúzta a cipzárat és intett a lánynak, hogy mehetnek. Néhány perccel később már a Golden state voltak. A stráda, ha lehetett, még kihaltabb volt, mint amikor a bázisra idekeztek. Csak nagy húzott el az út túloldalán egy, -egy jövő autó. Jessica kényelmesen befészkelte magát az ülésbe. Lehúnyta a szemét, és a rádióból felcsendülő lassú, melankolikus jazzzenét hallgatta. Spider pedig mereven az útra függesztette a tekintetét, és Martinra gondolt. Martinra, akit elraboltak. Hirtelen megrohanták az emlékek. Eszébe jutott a gyermekkora, az az időszak, amikor Martin volt az egyetlen igazi barátja. Aztán a gimnázium, ahol ő, Martin, Tony, meg Mikey alkották a tanárok által csak ideggyalusoknak nevezett poén poénvadászó társaságot. <gül> Istenem, micsoda csapat volt. jóban rosszban összetartottak akár a testvérek. Együtt jártak bulizni, nyaralni, később együtt kezdtek zenélni. Aztán az iskola után valahogy szétszélettek. A barátság ugyan megmaradt, de találkozásaik egyre ritkábbakká váltak. Persze, ezen nincs mit csodálkozni, hisz Martin egyetemre járt, tehát nem nagyon ért rá. Ő bevonult katonának, átkerült az ország túlsó végére, Észak-Karolinába. Tonyék meg a rendőrségnél éjjel-nappal dolgoztak. Csak akkor jött össze megint a csapat, amikor őt azzal a bizonyos ideig leszerelték, és visszatérése után a riasztó diagnózis miatt nem akarták felvenni az antiterroristákhoz. Ekkor Tony és Mikey egy emberként álltak mellé, mondván kezeskednek érte. Amikor aztán végre sikerült elintézni a dolgot, hárman elmentek Martinért, és oltári bulit csaptak, mint régen. Aztán jó ideig minden héten összejártak, közös összejöveteleket szerveztek, közös nyaralásokat. Érdekes, ezekre mindig Martin volt a legnehezebb elcsalni. No nem, mintha nem szívesen jött volna, de a kutatásai miatt sokszor még éjszaka is dolgozott. Megszállott kémikusként meg volt róla győződve, hogy egyszer valami fantasztikus felfedezéssel fogja meglepni az emberiséget. Hát most van esélye rá. Spider felrezzen gondolataiból. A lányhoz fordult és megkérdezte. – Merre lakik? Jessica kinyitotta a szemét. A távolban feltűnő Los Angeles-i fényekre hunyorgott. – Azt kérdezte, merre lakik? – Beverly Hills északi részén. Válaszolta a lány, és rögtön mondta a pontos címet is. – Oké, a Spider. – Akkor nem megyünk rá a San diego -ra. Az autó telefonért nyúlt, szombjára fektette a kajlót, és jobb kezével végig zongorázott a számokon. – A helyetteseit hívja? – kérdezte a lány. – Á, azok elmentek nyaralni valahova, a jó ég tudja hova. – A régi cimborákat csörgetem fel. Eredetileg reggelre akartam halasztani a dolgot, de most úgy néz ki, szükségem lesz rájuk, és ezek napközben soha sincsenek otthon. Belefülelt a kagylóba. Rövid csipolás után kattanás hallatszott majd az üzenetrögzítő hangja. – Itt Péter Stanford üzenetrögzítője. Kérem! – Bontotta a vonalat. Nem veszik fel? De csak úgy látszik, vannak, akik még ilyenkor sincsenek otthon. Pedig ez a fickó rendőr épp nekünk való lett volna. No mindegy, lássuk a többieket. Újra tárcsázott, ezúttal mike t hívta. Ugyanúgy járt, mint az előbb. Azzal a különbséggel, hogy ezúttal mike hangja duruzsolt hozzá az üzenet rögzítőben. Hello, akárki is vagy. Tonival, áttipektünk Hongkongba. De azért te csak günyögj bátram. A Francba. Visszarakta a kagylót a helyére. Ez sincs otthon? Otthon, még a kontinensen sem. Dühösen legyintett, és inkább az útra merett. Nem sokára beértek a városba, majd jó húsz percnyi autókázás után a Porsche begördült abba az utcába, amelyben Jessica lakott. Elég kihalt környék. Jegyezte meg Spider, miközben szemügyre vette a sötétbe burkolódzott földszintes házakat. Nem szokott félni? Nem, mondtam már, hogy meg tudom védeni magam. Különben is van pisztolyom. Hol tartja? Nem a párnám alatt, ha erre kíváncsi. Mhm. Uh -huh. Mit is mondott? Hány szám? 44. Spider a járda mellé csorgott a kocsival, és megállt. Miért állt meg? kérdezte a lány. Látja ezt a kocsit? Azt a fordot. Igen, és? Az itteniek szoktak az utcán parkolni. Nem, azt hiszem nem nagyon. Aha, mondja, hagyott valamilyen okmányt a kocsiában, amikor berontott hozzám. Nem, mindenem itt van a retikülömben. Oké, akkor most húzódjon le éppen az ülésem. De miért? Mert azt mondtam. De hát, tegye, amit mondtam. Jessica vállat vont és lecsúszott az ülés aljára. Spider pedig elindult a kocsival. Közben, bár úgy tett, mintha a házszámot keresni, szemes a fordott fűrkészte. Ketten ültek benne. Mindketten a hátső ülésen és unott képpel meredtek a semmibe. Spider elhajtott mellettük, aztán a tőlük jó 15 méterre álló 44-es számú ház mellett is, majd befordult egy kereszt utcába, és kb. 30 méter megtétele után oda a járta mellé. – Nos? – kérdezte a lány, és visszatornázta magát az ülésre. – Profik. – Kik? – Hát azok, akik a házat figyelik. – Kellő távolságban álltak meg tőle, hogy ne legyenek feltűnőek. Ketten a kocsiban maradtak, a másik vagy kettő pedig a kertben vagy a házban van. – Ugyan rémeket lát? – Lehet. Minden esetre maga most itt marad. – Hátulról is be lehet menni a kertbe? – Hát, ha átmászik a kerítésen? – Kutyája van. Nincs. A szomszédoknak? A jobb oldalinak, igen. Aha, akkor most jól figyeljen. Itt várjon rám egy órát. Közben járassa a motort, meg a szemét is. Ha addig nem jönnék, akkor hívja föl a fickót, akit az előbb tárcsáztam. Azt a Péter Stanfordot. Hivatkozzon rám, és meséljen el neki mindent. Csak neki. Senki másnak. Oké? Okay? Oké, okay, de... Most nem alkalmas az idő magyarázkodásra. Hol a boríték? Milyen boríték? amiben a bizonyítékok vannak. – a, a... nyögje már ki, de... de nem ver át. – Úristen, hogy tudnám átverni? – Hát úgyhogy itt hagy, és mégis egyedül próbálja meg végigcsinálni a dolgot. – Látja, ez nem is rossz ötlet, de eddig eszembe sem jutott. – Na, mondja már! – Hát jó, a hálószobámban van. A tájkép mögött a falra ragasztva a szigetelő szalaggal. – Csodás, ott keresik először. De okos! Na jó, ebből ennyi is elég, inkább megyek. Bye-bye! Bye-bye! Ja, még valami. Igen? Ö, csak annyi, jó feneke van, vigyázz rá! – Maga meg siessen vissza. Spider kicsúszott a kocsiból, becsapta az ajtót és elindult. A sarokhoz érve óvatosan kilesett. A környéken semmi sem mozdult, az utca kihalt volt, néma, és hála a gyenge világításnak félhomályos. A Ford körül sem mozgást. Nagyon helyes, morogta a Spider, aztán bőrzse ki a mélyeztette a kezeit, és nagy lendülettel, mint a kis ilyet valahová, kifordult az utcára. Természetesen nem a ház felé igyekezett, hanem ellenkező irányba. Az első kereszt utcánál átment az út testen, befordult a sarkon. Aztán nyomban megállt, óvatosan kilesett az épület mögül, hogy lássa, nem hívta-e fel magára a figyelmet. De nem! A fordban ülők autóval érkező nőt vártak, aki a szemmel tartott házhoz igyekszik. Miért is érdekelte volna őket egy tőlük jó ötven méternyire az úttesten át siető alak? Spider, miután meggyőződött róla, hogy nem keltette fel a lesben állók érdeklődését, elindult. Lassan megkerült az egész telektömböt, és néhány perccel később elérte azt a helyet, ahol nem is oly régen ráfordult porsiával az útra. Várt néhány másodpercet, aztán kidugta fejét a sarokház mögül, és felmérte a terepet. A fort körülbelül hatvan méternyire volt tőle, farral felé. Ez jó, mert így a figyelők csak akkor vehetik észre, ha pont olyankor néznek bele a visszapillantó tükörbe, amikor ő egy-egy lámpa fénykörén áthalad. Ilyen lámpa pedig mindössze három volt a Jessica házáig vezető úton. Azaz csak kettő, mivel Spider nem szándékozott elmenni egész a lány kerítéséig, csupán a bal oldali szomszédjáig. Rövid szemlélődés után visszahúzódott, elővette a 45-öst és csőre töltötte. Aztán kibújt a fedezékből, és szorosan a falhoz lapulva elindult. Bár biztos volt benne, hogy teljesen beleolvadt környezetébe, mégis lassan, óvatosan haladt, mert semmit sem akart kockáztatni. Mikor az első lámpához ért, megállt. A szort fény mindössze öt méteres sugárban világította meg a járdát, de mégiscsak megvilágította. Próbáljon meg átosolni, hát ha nem veszi készre. Vagy menjen le az úttestről és kerülje ki. Persze, az lenne a legjobb, ha tudná, hogy azok ott a fordban mikor néznek bele a tükörbe. De hát nem tudja. Idáig ért a gondolataiba, amikor szemből megérkezett a megoldás. Lomha teherautó fordult az utcába. Rosszul beállított fényszórói vakítóan hasítottak bele az éjszakai sötérbe. Spider pontosan tudta, mi játszódik le most a Fordban. A bennülők vaksin hunyorogva átkozták a sofőranyját és a hülye szerelőt, aki ilyen marhamód állította be a világítást. Eközben viszont eszük ágában sincs figyelni arra, hogy mi történik a hátuk mögött. Spider neki íramodott, a könnyű, légpárna betétes szinte terepítették. Másodpercek alatt elérte a lány szomszédjának kerítését, átvetette magát rajta, és mire a teherautó elhaladt a Ford mellett, ő már a kertbokrai közt lapult. Megvárta, amíg a szerencsét hozó járműzaja elhal, aztán körbefülelt. Semmi lesz, semmi ajtócsapódás, semmi izgatott suttogás. Tehát eddig minden oké. Most már csak át kell másznia a lány kertjébe. Tekintetével végigpásztázta a kerítést, és örömmel állapította meg. Az Isten is arra teremtette, hogy átlopakodjanak rajta. Mindkét oldalán hatalmas túlyabokrok sorakoztak egymás mellett, a kerítés pedig merev ú. készült, tehát nem kellett attól tartani, hogy zörögve ide-oda inog majd, ha felkapaszkodik rá. Spider nem sokat tétovázott, fogai közé szorította a 45-öst, és pillanatok alatt átmászott Jessica kertjébe. Ott újra a kezébe vette a fegyvert, aztán kilesett a bokrok közül. Nem tapasztalt semmi gyanúsat, így azután elindult a ház hátsó frontja felé. Néhány másodperccel később már a falnál lapult. A mellette lévő szunyokhálóval fedett ablakon kiáramló vaníliás szukorillatból arra következtetett, hogy a konyhánál lehet. Az ablak pedig nyitva van, máskülönben nem érezné a vanília illatot. A pisztolyt áttette a bal kezébe. Jobbjával tört húzott elő és a borotva éles szerszám pengéjével hatalmas X-et rajzolt a szúnyok hálóra. A neylony anyaga hangtalanul szétnyílt. Spider eltette a tört, bemászott a helyiségbe. Puhán, neztelenül mozgott, mint valami ragadozó, amint éppen vadászni indul. Körbesúrant a fal mentén, kitapogatta a korom sötétben az egyes tárgyakat, majd amikor végre megtalálta az ajtót, óvatosan lenyomta a kilincset és kilépett a folyosóra. Szinte abban a pillanatban megérezte a cigaretta füstöt. Tehát jó sejtette, itt vannak a lakásban, várják a lányt. Egy pillanat alatt végig a teste, az adrenalin hőhullámok kíséretében áradt cét a vérébe. Újra akcióban, mint már annyiszor, újra akcióban. Megint jobbnak, gyorsabbnak, ügyesebbnek kell lennie valakinél, valakiknél. Vajon még hányszor lesz ő a legjobb, a gyorsabb, az ügyesebb? Lehet, hogy soha többé. Lehet, hogy most érzi utoljára ezt a harc előtti felfokozott idegállapotot. Döbbenten tapasztalta, hogy gyöngyözni kezd a homlokán az izzadság, és a 45-ös recézet markolata síkossá válik a kezében. Mhm, uh -huh. az utóbbi időben ez nem fordult elő vele. Igaz, az utóbbi időben nem is volt személyesen érintve együttben sem, amelyben dolgozott. De ez most más. Itt az egyik legjobb barátjáról van szó, akire a biztos halál vár, ha ő nem segít rajta. És Martinon kívül még ezrek halhatnak meg, ha tényleg kirobban az a háború. Ah, hülyeség az egész. Adva van egy feladat, amit el kell végezni. Egy probléma, amit meg kell oldani. Egy feladat. Csak egy feladat. Gyerünk, Spider, nincs idő a meditálásra. Bal kész fejével letörölte a homlokát, izzadó tenyerét a nadrágjába dörgölte és elindult. Bár csak nem teljes sötétség uralkodott a folyosó, mégis el tudta különíteni egymástól az egyes tárgyak körvonalait. Előbb óvatosan kikerült a telefonasztalkát, aztán belesett a mellette lévő hajtónyíláson. A helyiségben ugyan nem égett a villany, ám a széles ablakon beáramló holdfény kellő világosságot szolgáltatott ahhoz, hogy Spider azonnal lássa, a hálószobához ért. Az ablak alatt ott terpeszkedett a hatalmas francia ágy, mellette pedig a falon a tájkép. Havas hegyvidék házzal. Hát akkor rajta! – gondott a spider, és benyomult. Már az első lépés után érzékelte azt a parányi mozgást, ami a hálószobát egy másik helységgel összekötő szét széthúzott szárnyánál keletkezett. Villám arra felé pördött, és szinte célzás nélkül küllőtt. A 45-ös ágyuként dörrend bele az éjszakába, a robbanó lövedék pedig szabályosan leszakította az ajtónál álló férfi pisztolytartó karját. A második golyó a melkasában robbant, erre hátra lepült és bezuhant a mögötte lévő fotelbe. Társanyomban viszonozta a tüzet, a Spider feje melletti kristályváza szilánkokra tört, darabjaiból jóskán jutott a volt kommandós arcába is. Spider bevetődött a francia ágy mögé, aztán kidugta a 45-ös csövét és vaktában leadott két gyors lövést. Az első tenyérnyi vakolat darabot szakított ki a fából, a második alig pár centire a még élő gengsztertől a hifi csapódott, atomjaira robbantotta szét. A kommandós elégedetten hallgatta, amit a másik felsikolt a rémülettől, mert tudta, hogy ez a sokkos állapot, amikor az embernek egy pillanatra kihagy a figyelme. Kigurult az ágy mögül és újra lőtt. Ezúttal talált. A genszter előbb háttal nekivágódott a falnak, aztán megrázkódott, és arccal előre a padlóra zuhant. Spider villám gyorsan felpattant. Tudta, hogy nincs sok ideje. A fordban ülők bármelyik pillanatban megérkezhetnek. Előbb kitétte a félig üres tárat a fegyverből, és újat lökött a helyére. Aztán a tájképhez ugrott, lerántotta a falról, a mögötte lévő borítékot leszakította a tapétáról, és az ablakhoz robogott. Közben hallotta, hogy valahol a lakásba kivágódik egy ajtó, és nyomban utána rohanó léptek közelednek a szoba felé. Ezért nem állt meg az ablaknál, hogy a kilincsel bíbelődjön, hanem futtából fejest úrott az üvegbe. A verandán landolt, órán száján, hiszen egyik kezében a fegyver, a másikban a borítékot szorongatta. Jócskán beütötte a fejét, de nem törődött vele. Gyilkos printben szágódott a kerítés felé. Amikor odaért, egy pillanatra megállt. A borítékot a nagy ráz zsebébe gyűrte, majd fogai közé kapta a pisztolyt, és átvetette magát a kerítésem. Aztán rohant a mellékutca felé, ahol a porsét hagyta. Odaérve feltépte az ajtót. A lány durván áttaszította a másik ülésre, aztán bevágódott, és tövig nyomta a gázpedált. A motor szinte felűvöltött, az autó pedig szinte felágaskodott, amint kipörgő kerekekkel megugrott, hogy egy tizedmásodperccel később rakétamódjára kilőjön a járda mellől. Jessica a sebességtől betapadt az ülésbe, moccani sem tudott, igaz nem is nagyon mert. Csak kimeredt szemmel, rémülten nézte a kormánynál ülő véráztatta férfit. Szó, ami szó, Spider elég ijesztően festett. A nemrég még divatos bölgeki szakadozottan, horzsoltan lógott rajta. Az arca csupa vér volt, kormányt markoló kezéből és vérszivárgott. A szemei furcsa, félelmetes izzással pásztázták az utat. Jessica enyhén megborzongott. Nem tartozott a félénk nők közé, de ez az éjszaka még neki is túl sok volt. Ted halála, az ő üldöztetése végig a városon, aztán a verekedés, a Spider lakásán, a bázison történtek, és végül ez a mostani lövöldözés. Azt ugye nem tudta, hogy mi játszódhatott le a lakásban, de a lövéseket hallotta, és a Spider arcát elnézte, nem lehetett akármi. Nagy nehezen erőt vett magán és megszólalt. Spider, sajnálom. Hé? – Mondom, sajnálom. – Mit? – Hát, hogy belerángattam. – mibe Ebbe a, az egészbe. – Nem rángatott bele? – De hát miatta ment be a lakásba, hogy ne én... – Persze, mert maga elszerencsétlenkedte volna a dolgot. A belerángatásról meg annyit, hogy én a barátomért csinálom ezt az egészet nem magáért vagy másokért. Ha maga megy be a lakásba, akkor előbb szépen kiszedik magából, hogy mit tud meg hol van valami bizonyítéka, aztán kinyírják, és megléptek a borítékkal. – És maga megszerezte a borítékot? – Aha. – És mi volt az a lövöldözés? – Megpróbáltak kinyírni. – És? Spider a lányra pillantott, aztán visszafordult az út felé. – Tudja, mondta, az én elkölcsöm, vagy ha úgy tetszik, hitem más, mint az átlag emberi. Annyit hangoztatják a megbocsátást, a toleranciát meg ilyeneket. Nem értem, mire gondol? Arra, hogy az emberek nagy többsége hajlamos a megbocsátásra. Megbocsátunk, ha megsértenek, megbocsátunk, ha megaláznak, megbocsátunk a rablógyilkosnak is, mert az enyhítő körülmények figyelembevételével kaphat évet. De hát ez a természetes. Nem, legalábbis nem nálam, mondok egy példát, megerőszakónak egy lány. A bűnözők megúszszák valami csipcsuk büntetéssel, és ezzel vége. Az én törvényem szerint ilyen esetben a lányapjának, vőlegényének, férjének kell ítélkeznie. – Ugyan, Spider? – Ne ugyanazzon. Maga is csak addig elnéző, amíg nem magát kapja el hat-hét szemét láda. De hát, amiről maga beszél, az az, az önbíráskodás. – Nevezze, aminek akarja. Tudja, mi a különbség a kereszténység és a simtonizmus között? – Mi? A keresztény azt mondja, ha megdobnak kővel, dob vissza kenyérre. A sintonista pedig, ha megdobnak kővel, tördel az illető kezét, hogy legközelebb eszébe ne jusson újra megdobni. De hát ez, ez barbárság, gondolja. Akkor ugyan árulja már el, hogy a mi marhára szabad és demokratikus társadalmunk mit ér azzal, hogy azt a bűnözött, aki hatszor már lesitteltek és kiengedtek, hetedszere megint elítélik és megint kiengedik. Csak nem akarja bemesélni nekem, hogy a fickó majd hetetszerre megjavul, és többet nem kerül vissza. Spider! Na? Maga sok mindenről beszél, de arról nem, hogy mi történt a lakásomon. Megmondtam már, megpróbáltak kinyírni. És? Szerencsére gyorsabb voltam, és én nyírtam ki mind a két rohadékot. Maga megölt két embert? Miért mit várt? Hogy pacsót játszottam velük? Le akartak lőni, ha még nem mondtam volna. És most mi lesz? Most? Most mindenképpen elő kell kerítenünk Pétert. Tudja, akiről már mondtam, hogy a rendőrségen dolgozik. A telefonért nyúlt, végig zongorázott a nyomógombokon, aztán belefüllelt a kadlóba. De csak úgy, mint az előző alkalommal, most is az üzenetrögzítő jelentkezett. Spider újra tárcsázott, ezúttal Péter munkahelyét hívta. Rövid kicsöngés után felvették a kajlót. A vonal túlsó végén ellenszenves férfi hang mordult fel. hetes körzet, morcinzon főhadnagy. <gül> Jó estét, főhadnagy! Peter Stanford hadnagyot keresem. Nincs. Ö, értem. És mikor lesz? Két hét múlva, ugyanis fontos ügyben elutazott. Kösz! Spider letette a kajlót és felsóhajtott. Nos? kérdezte Jessica. Elutazott. – És mikor jön vissza? – Két hét múlva. – Úristen, most mit csinálunk? – Nem tudom. – Spider. – Na? – mit kellett magának kép Stanford? – Persze megértem, hogy ő a barátja, de hát rajta kívül van még más rendőr is. Miért nem mondta el például annak az embernek ezt az egész dolgot, akivel most beszélt? Hiszen az is rendőr. Spider elfúnytorította az arcát, sóhajtva megcsóválta a fejét, aztán megszólalt. Hm? – okosabbnak néztem. – Miért? – Hát ezt én sem tudom. Oh, – Na, érti maga, hogy mire gondolok? – Na jó. Emlékszik, amikor a Fordot megláttam? Megkérdeztem magától, hogy hagyott-e valami iratot a kocsiában? Igen, és? – Még mindig nem érti? – Nem. – Akkor elmagyarázom. A maga barátját lelőtték. Maga elmenekült hozzám. Ott hagyta a kocsiját a lakásom előtt, és eljött velem a bázisra. Saját bevallása szerint semmilyen iratot nem hagyott a kocsiában. Akkor mégis mit gondol, hogyan tudták az autó rendszámából pillanatok alatt kideríteni a maga nevét, a nevéből pedig a lakászcímet? Nem tudja? Hát akkor megmondom. Úgy, hogy beépített emberük van a rendőrségen, olyan, aki a központi adatbankból azt is kideríti, hogy maga mit szokott reggelizni. Úristen! Úgy, ahogy mondja. De hát, attól még elmehetnénk a rendőrségre? Aha, persze, csak nem sokáig élnénk. Mit képzel egy olyan bűnszövetkezetnek, amelyik arra készül, hogy háborút robbantson ki? Akadárt jelenthet egy-két fecsegő tanú? Úgy elintéznének bennünket, hogy öröm lenne nézni. Úgy járnánk, mint azok, akik csak a legcsekélyebb dolgot is tudták a Kennedy gyilkosság igazi hátteréről. Emlékezzem vissza, másfél év alatt több mint kétszázan haltak meg közülük rejtélyes öngyilkosság vagy gyilkosság következtében. Mi sem úsznánk meg. Mire elmagyaráznák valakinek, hogy miről van szó, már rég halottak lennénk. Akkor... Akkor mit akar tenni? Hát, jó kérdés. Mindenek előtt vissza akarok ütni a bázisra. És ott? Ott. Spider szeme ijesztően összeszűkült, az arcára kegyetlen vonás feszült. Ott felkészülök. De mire? A háborúra. Háborúra? Igen. Az én háborúmra. Spider tudta, hogy nem céloz. Ami várt rá, az a könyörtelen élet-halál-halc lesz, méghozzá egy láthatatlan óriási erő ellen. És ebben a harcban nem számíthat senkire. Mert akik segíthetnének, azok messze vannak, és neki nincs ideje rá, hogy megvárja, amíg visszajönnek. Hiszen addigra lehet, hogy elkészül a méreg, amire ezeknek a rohadékoknak szükségük van, és akkor, akkor megölik Martin. És ki tudja még hány embert? Százat? Ezret? Tízezret? Spider érezte, a düh felforrósítja a vérét. A kurva életbe! Miért van az, hogy valakinek mindig megéri, hogy valahol kitör egy háború? Valakinek megérte a korejai buli is, meg a vietnámi is, meg a többi is, mind-mind. És most megint megérni? Hirtelen kicsinek és nevetségesnek érezte magát. Majd pont ő akadályozza meg ezt az egészet. Öröhelyes. De, de meg kell próbálnia. Különben is kiszállni már amúgy sem tudna. Végig kell csinálnia a bulit. A háborút. Az ő háborúját.